Анна якусь мить дивилася на князя, не розуміючи очима і враз осунулася на долівку. Гольшанський наказав привести її до тями, одягти і запрягати коней. А я, а я, а я підкотився живий клубок до ніг Гольшанського. Де я буду з ким? Горе мені, горе. Це ж генне мовив Жигмунд Кейстотович, «Залиши його мені! Він вірно відслужив двом панам, хай послужить ще й третьому!» На другий день у Бересті Ягайло віддав Жигмунтові перстень на Велике князювання. Великий князь відписав королю Кам'янець Луцьк-Олесько. Наприкінці вересня прибула до Берестя депутація від Михайла Юрші. Він добровільно здавав Луцьк, сам же виїхав у свій маєток на Київщину. Ягайло надав Луцьку Магдебурзьке право. У Полоцьку Свидригайло збирав сили для нових битв. Бив поклони Борису Тверському, благаючи віддати йому Анну. Князь обіцяв як тільки княгиня видужає, З поділля від Кам'янецького старости Михайла Бучацького прийшла на ім'я короля Грамота, якою він присягав на вірність польській короні. Посланець повідомив Олесницького, що Федір Остройський передав Бучацькому свій меч, а сам подався у Києво-Печерський монастир. У Львові П'йотр і Ян Одровонжі – Чекали підданської депутації з Олеська. Почався жовтень. Посли з останньої твердині Галицької Русі не приходили. Розділ 12. Королівські милості. Упав золотий накрап на Гаварецькі ліси. Вчепився кленового листя, крушинових кущів, і понесли прохололі вітри золотий мор по березині та бучині, Спалахнули свічі самотніх осокорів на безлісному вороняцькому хребті. Зжухла жорстка трава, вранішні їдки тумани точили пожовкли листя. У тихому смутку злітав густий падолист із крутих схилів на гончарське обійстя, що курилися горбатими печами і пахли випаленою глиною. З раннього літа і дотепер Микита не бачив того клаптика світу, що заглядав до хишки крізь кругле маленьке віконце. Довгі місяці боровся ратник з Костомахою, а коли вона відступила, саме закінчились дощі, і перша лісова прозолота, осяяна сонцем, упала в око Микиті. Він зітхнув «Облога буде!» Марія й не чула. День у день крутила гончарний круг, мліли пальці, напухали руки в кистях. А в ярмаркові дні тягнула узвозами вивершений горшками візок через вороняцький хребет до Олеська. Мізерні то були торги в замкненому городі. Та все ж збувала потроху товар і за вирушені гроші купувала для Микити харчу доброго і ведмежого сала, щоб зализував скоріше рани. Уже була вдовою, і важкові ратники принесли його, холодного, на гаваричину, просив, що хоче вмерти коло Марії. Був білий, мов, полотно. Шляхицький спис пробив кольчугу і встрях у м'яку шлегенів. Кров вичуріла, Життя уже й не теплилося у тілі, та видно, десь ще жевріло біля серця іскоркою, бо ожив, ожив для неї. Буде Марія мати його завжди біля себе і вже ніколи не відпустить нікуди і на крок. Микита почав ставати з постелі і чекала Марія того дня, коли він підійде до лавиці, діткнеться рукою її плеча Легко відсуне від круга і сам, як то було колись, закрутить, закрутить, а звинні пальці тягнутимуть в'язку глину в довгі шийки гладунців, у розбегкані животи горшків. А вона сидітиме навпроти і лише дороблятиме до посуду із шликів вуха, і буде милуватися його високим, усипаним чорними кучерями чолом, тугими губами. Добрим поглядом темних очей, В яких диви та й зблисне мовчазна усмішка. Ота вся його мова про любов, Щастя і радість, Що їх принесла Марія у гончарську хатину. Але Микита наче й забув, Що сам колись гончарював. Він з любов'ю поглядав на Марію, Яка не розгиналася від гончарного круга, І раз у раз водив долонею порубцюватому шрамі на ребрах, притискав, наслуховуючи, чи не пече всередині. І дивлячись у вікно, за яким віяло листв'яною заметіллю, уже вкотре говорив одне й теж. «Осінь сухо, облога буде». Марія чула, та ці слова не мали для неї жодного значення, Війна, облога, замок, рать, уже більше її не стосувалися, бо Микита біля неї, хоч і не каліка, хвалити Бога, та до зброї непридатний. А Гончар весь був думками там, і навіть не дивувався з того, що назавжди відчужився від одвічного ремесла, передавши його Маріїним рукам і голові, бо у своїх руках відчував лише Вагу меча, під ногами стремена, А під собою гик коня і шалений біг. Одного дня він став на ноги, Розвів руками, аж захрустіли кості, Одягнувся і сказав, «Чую, що м здоровий Марія». Вона боязко глянула на нього. Якийсь він інший став, Бо як це так, що навіть пальцем не діткнувся до глини, не погладив по животах свіжовиписані гошки, адже з ними, з цією роботою, виріс? Що поробилося йому?» – тривожилася і водила поглядом за Микитою. Він підійшов до вікна, довго дивився на жовті жагелі баріз серед брунатної бучини, а потім круто повернувся до Марії. Найди мені кольчугу, я зв'яжу, де пробито, а меч там дадуть. «Не пущу!» – скрикнула Марія і розіп'ялася руками на дверях, наче він у цю мить мав уже виходити з хати. «Не пущу! Ти ще слабий! А рать? рад же закінчилася!»